Geliefde, hierdie opname is moendlik gemaakt dier God wat voorsien. Mag die boodskap Isai land verreik. Alle navra besonderhede sal aan die einde verska word. Seen vir u. God het een plan vir u leven, het een plan vir u die gemeente, het een plan vir u die dorp. Godse plan is vermoore dat u sy liefde sal ervaar vermoore. En terwijl ons bid vanmorgen, toe sê ek, my heren, help my, dat ek, dat ek die liefde kan verstaan. En terecht, soos Jandri gesê het vanmorgen, ons kan nie Godse liefde verstaan nie. Godse liefde is so groe, is so oneindig, hoe kan ons dit verstaan vanmorgen? Hoe kan ons begryp, wat is Godse liefde? En terwijl ek met God praat, en ek praat met die heren, ek sê, my heren, wijs vir my, wijs vir my, ek, ek wil die liefde verstaan. Da kom die volgende skrifie net in my gedagtes op. En ek glo, dit die skrifie waarmee ons moet begin vanmorgen, wanneer ons praat oor die liefde van God, die liefde van Jezus. Want wanneer ek hier die skrifie lees, dan, dan, dan is asof iets binnen my, iets, iets van God wil verstaan. Die liefde wat God vir die mens het, verstaan vanmorgen, God is almachtig. God is groot. God weet alles. God weet wat jy gister gedoen het. God weet wat jy vandag doen. God weet wat jy oor 20 jaar gaan doen. En as een woord om het te beskryf, en, en, en uh, dit is een Engelse woord, dit is amazing. Ons diene God wat weet dat een mensdom Ons is baie, baie mense op aarde. En God weet van elke mens, dier al die eeuwe heen, wat er persoon gaan sê, Heere, ek wil u die dien met alles wat in my is. En wat er een gaan sê, Heere, ek wil niks met u te doen heenie. God die weet van elke een, en nog steeds kom God in sy liefde na die mens. In Genesis 3 vers 9, sê die volgende, Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Nou, jy ken die verhaal van Genesis. Jy verstaan precies wat in Genesis gebeur het. God het een opdracht vir die mens gegeven, gesê, van hier die boom mag jy eet en daar die boom mag jy nie eet nie. Dis wat jy moet doen en die satan kom en hy verlei die vrou en hulle is zondig, en hulle gaan kryp weg. En hier kom die skrif, die woord van God, en dit is hier die verstommende skrifgedeelte. Hier die skrifgedeelte is verstommend. Dit sê, toe roep die here God na die mens, en sê vir hom, waar is jy? Vers 8, Genesis 3 vers 8, sê dit eindelijk nog mooier, wil jy iemand dit lees, Genesis 3 vers 8, luister wat sê die skrif, en hylle die stem van die Heere God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg van die aangese van die Heere God, tis in die bome van die tuin, en vers 9 sê, en God roep en sê, mens, waar is jy? Denk jy vir een oomlik, God het nie geweet, waar is die mens nie? God het precies geweet, hulle kryp weg, En nogtans kom God en God wandel in die aandwendjie want ek is seker daarvan God het gemeenskap met die mens. God het, het, het die Engelse woord sê dit waar hy sê fellowship. God kuier met die mens. God gesels met die mens want God is lief vir die mens. Dis waar het begin. Een van die woorde in Hebreëus waar God na die skepping kyk hy, nadat hy die mens gemaak en hy sê dit is goed. Een van daar die woorde is loving. So met andere woorde, van die begin van die skeping af, was God lief vir sy skeping. God was lief vir dit wat hy gemaakt het. En hy roep na die mens en sê, mens waar is jy in vers 9? Vers 10. Genesis 3 vers 10, sê die volgende. En hy antwoord, die mens antwoord en sê, ek het jy gereis gehoor in die tuin en gefrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg, hierdie is die verhaal van die mens, hierdie is die verhaal van u en van my, want vrienden luister, baie mooi vermoorde, ons was in perfecte harmonie met God, en zonde het gemaakt, dat daar scheiding gekom het tussen God en die mens, Die mens kom achter, maar hoe skielik is ek naak. Die mens het nooit geweet, hy is naak nie, want die heerlijkheid van God, die liefde van God, het hom oordek. Hy het nie achtergekom, hy is naak nie. Die glorie van die Heere was rondom die mens. En die oomlik toe die mens zondig, kom die mens achter, ek is eindelijk naak. En hy sê vir God, ek, ek het achtergekom, ek is naak, ek het my gaan verberg. En die ken die volgende skrifgedeelte, die skrifgedeelte sê, en hulle het van hulle rokke van vijenblade gemaakt. Wie die rokke gemaakt? Hulle self. Hulle maak rokke van vijenblade en bedek hulle naaktheid. En vijenblade in die Bijbel spreek van jou eie werke, jou eie poging. Dit is die verhaal van die mens hierdie. Is dit nie ons nie? Hoeveel keer dan probeer ons een front voorhoud, oh ek is toch so wonderlik, ek is so heilig, en intussen is hier alles behalwe dit, sonder die bloed van Jezus. Want kyk wat gebeur, in vers 21, in vers 21, nou verstaan vanmorgen, ons praat oor die liefde van God. Ek probeer vanmorgen, vir die weiswaard Godse liefde begin vir die mens, En wat het God gedoen as gevolg van sy liefde? God was die eerste persoon, of die eerste een, nie persoon nie, die eerste een wat doodgemaak het. Want God slag 'n bokkie of een lammiekie so dat die mens sy eie poging uit sy lewe verweider kan word en God sy verlossing deel kan word van sy lewe. Kijk wat sê vers 21, en die Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaakt, God slaggebokkie, en hy trek hierdie vel van die blokkie, van hierdie bokkie, jammer, van die bokkie, 10 in 1 was hierdie vel nog vol bloed, en hy trek het om hierdie mens, en hy sê, bedek jou naagtuid, bedek jou sonde, want God sy woord verklaar en sê, sonder die, die, die, sonder dat as daar nie bloed vloe nie, is daar nie verlossing nie, Jy sien ons eie booging om een rokkie te maak van feieblare het nie gewerk nie, dit werk vandag nog nie. Jy kan nie vanmorgen en vandag nog op jou eie werken probeer staat maak om te sê ek kan Godse gins verdiene, jy kan dit nie doen nie. Dit is die verhaal van die mens. En God in sy liefde slag iets wat hy onthou God het na sy skepbe gesê en dis goed dis mooi skielik moet hy iets dood maak bloed moet vloei sodat die mens wat gesondig het sodat die mens want God is lief vir die mens sodat verlossing in die mens se kan plaasvind Kijk wat gebeur in Genesis 22 vers 2 God gee een opdrag vir Abram en sê, Abram, jy moet jou sien gaan offer. En vir baie jaar het ek hierdie verhaal gelees en ek het nie mooi verstaan, hoe kan het moendlik wees dat God vir iemand kan sê, maar luister, gaan offer jou kind nie. Gaan vat hierdie mes en jy moet jou kind gaan offer. En verstaan, in daar die tyd, in die, lewe, in die tyd wat, waarin hulle geleef het, was dit die algemene ding, dat mense geoffer is. Menselike offers vir afgoede. Maar hy die verhaal gaan nie oor een mens nie, hy die verhaal gaan oor Godse liefde. Kijk wat sê God vir Abraham. Hy sê, Abram, neem jou seen in vers 2, Genesis 22 vers 2, hy sê, neem jou seen, jou enigste, wat jy lief het, Isaac, en gaan na die land Moria en offer om daar as een brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwees. Verstaan, in daardie tyd was die offer die bloed moes vloe, so dat daar vergifnis vir sondes kon plaas vind. Versoening vir die sonde, versoening vir die naaktheid moes bloed vloe. God sê vir hom, vat jou sien, gaan offer om. Maak om dood, laat sy bloed vloei, maar hierdie is een beeld, van God die vader, want God die vader, gee sy enigste, sien wat hy lief en hy offer om aan die kruis, hy, laat, hy, hy, hy, hy word doodgemaak aan die kruis, hy sterf aan die kruis, so dat daar versoening vir ons zondes kan plaasvind. Dis die liefde van God. Vrienden, versien vermoorde Godse liefde in die verhaal van die mens. Sien vermoorde die liefde van God, dat jou pogings, jou vermoe, niks waard is nie. Die woord van die Heere sê, jou beste werk, en ek moet dit in Engels sê, is like filthy rags, beteken niks. beteken niks, maar die liefde, die liefde, die liefde van God, maak die verschil, in psalm 91 vers 16, skryf die wonderlijke psalmskryver David, onder inspiratie van die heilige Gees. en hy sê die volgende, met leinte van da sal ek hom versadig, En ek sal hom my heil laat sien. En daar die woordkie heil in, die, in Hebrews is die Hebrews woord Jeshua. Verstaan die verhaal van die mens? God sê profeties, skryf David en hy sê, met lente vanda sal ek om versadig, ek sal om my heilat sien, ek gaan vir om Jeshua wees, weet die wees Jeshua, Jesus Christus, die Seen van God, die Afrikaanse woord praat van, ek sal om my verlossing laat sien, aan die vertaling, die Engels sê, I will show him my salvation, die Hebrause woord, Jeshua, Verstaan vermoorde die liefde van God. Verstaan vermoorde dat God bereid was om sy enigste zin te gee. Die een waarvoor hy lief is. toe Jesus gedoop is in die Jordaan en hy kom uit, uit, die, uit die water uit, toe sê die woord van die Heere in die hemel het oopgegaan en die woord van die Heere sê, Vader, die vader in die hemel sê, dis my geliefde seun en wie ek een het. God was lief vir Jezus. Die apostel Johannes, telke male, so wonderlik, telke male as jy die boek van Johannes lees, telke male dan sal die achterkom Johannes verwijs na homself as die geliefde apostel die apostel wat Jezus lief het, die apostel wat hy lief het, hy is die apostel wat op die boos van Jezus geleed, Johannes het iets verstaan, Johannes het verstaan, net dit wat Johannes vanmorgen sê, dit is nie ons liefde nie, dit is Godse liefde, verstaan vanmorgen vrienden, verstaan die verhaal van die mens, ons kon nie, ons verlossing bewerkstellig nie. Ons kon nie, ons het gaan wegkryp, ons het vir ons met ons eie pogings, het ons uh, um, blare aan mekaar gewerk. En God sê nie, haal af die blare, dit gaan nie werk nie, jylle die bloed nodig, die bloed van Jezus. Lammekie moest sterf, vir versoening van ons zondes en die apostel Johannes skryf die volgende, in 1 Johannes 49. 9, hy het iets verstaan van die liefde van Jezus, hy sê, Heren is die liefde van God, tot ons geopenbaar, verstaan is geopenbaar, hy kan het sien vanmorgen, dat God sy enige gebore sien, gestuur, in die wereld gestuur het, so ons dier hom kan leven, dit is die liefde, vers 10 sê, Heren is die liefde, vrienden, Verstaan, vanmorgen het skrif. Niet dat ons God lief het nie. Verstaan nie dit? Dit het niks met ons as mens te doen nie. God het die mens lief, terwijl, die woord van die Heer sê, terwijl ons sondags was, was God lief vir ons. Ons het die idee dat God is lief vir, oeh, ons God is lief vir en God is lief vir heilige ons God is lief vir kerkmense en God is lief vir heilige mense. En ons probeer God baie keer manipuleer om te sê, Maar Heera, jy weet, ek is lief vir jy. Oh Lord, I love you so much. En net nou, net nou, vergeet jy daarvan. So dis nie ons liefde nie, dis Godse liefde na die mens toe. hy sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy sien gestuur het, as een versoening vir ons zonde is. Dit die wonderlik nie, dit is die liefde van Jezus, dit is die liefde van God. En Johan is self, ek ken hier die gedeelte baie, baie goed. Hier die gedeelte gaan oor die oor Lazarus, Lazarus wat baie syk was en bezig was om dood te gaan. En Maria en Martha moet een plan beraam om vir Jezus te kry om vir Lazarus te kom bid. Luister wat sê die skrif. En daar was een man syk, Lazarus van Bethania, Johannes 11 vers 1. Die dorp van Maria en haar sister Martha. En dit was Maria wat die Heere gesalf het met self en sy voete afgedroog het met haar haare, wie sy broer Lazarus siek was. Die sisters het toen na hom gestuur en gesê, Heere, hy vir wie die liefheid is siek. En toe Jezus dit hoor, sê hy, hier die siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlijkheid van God, so dat die Seen van God daardier verheerlijk kan word. In vers 5 sê, en Jesus het Martha en haar sister en Lazarus lief gehad. Nou, ek wil ons vanmorgen net vir een paar sekundes by die gedeelte staan. Specifiek vers 2, vers 3. Jammer. Luister wat sê vers 3. Die sister sê, toen na hom gestuur, sê, heren, hy vir wie die liefheid is siek. Nou iemand het een dag gesê, as jy vir Jezus a briefie moest skryf, om Jezus te oortuig, dat Jezus moet kom, om vir Lazarus te kom bid, dan sou jy nie net gesê, Heere, hy vir wie die liefheid is, siek nie, nie, jy sou gesê het, Heere, Lazarus is a man, wat baie bid, Amen. wat vroeg in die morgen opstaan, Heere, uh, uh, Lazarus, my broer, is, is, hy, hy gaan gereeld kerk toe, hy doen al baie goeie dinge, hy kyk na siek mense, en hy versorg, jy het al baie hospitaaldienst gedoen, want jy moet verstaan, hy het een kans om vir Jezus te oortuig, en te sê, Jezus, maak gauw, kom, want Lazarus is, is, binnen hier is hy dood, maar wat sê hulle, dit is wat hulle sê nie, hulle sê, jy vir wie die liefheid is siek, En aanvankelijk, wanneer mense hierdie skrif, Ilius, dan dink een mens, jyre, Lazarus het die lief, hy syk. Maar dis nie wat hulle skryf nie. Hulle skryf, hy vir wie Ili, Jezus, Ili het vir Lazarus lief. Is dit nie precies dit wat ons moord het sê nie? Ilius sisters het geweet, hoe Jezus, wat maak dat Jezus reageer. Nie Lazarus' liefde verhoor, Jezus nie, maar Jezus' liefde vir Lazarus. Nie Jezus' liefde vir, vir, nie ons liefde vir Jezus nie, maar Jezus' liefde vir ons. Wil jy weet wat maak dat Godse hand in beweging kom? Nie jou liefde vir God nie, Godse liefde vir jou. Ons het die ding nog altijd achterstevoer, dat ons denk ons gaan God manipuleer, jy manipuleer nie een almachtige God nie hy is lief vir jou, en al wat ons moet doen is, ons moet het aanvaard, het sê heren, dankie vir ee liefde, want jy sien vriende, as ek lief is vir iemand, wil ek hom nie skade aan doen nie, wil ek hom nie seer maak nie, wil ek hom nie teleerstel nie, as jy iemand wil teleerstel, terwyl jy sê jy is lief vir hom, verstaan jy nie die liefde nie, maar iets baie interessant in hierdie gedeelte, wanneer gaan kyk in die oorspronkelijke taal, hierdie woord ek jy lief het, is die Griekse woord verleio. Verleio beteken, dit is aardse liefde. Verleio beteken, dit die liefde wat daar is tussen man en vrou. Dit is die liefde wat daar is tussen vrienden. Dit algemeen bekend als vriendskapsliefde. Heet die woord liefheid. En wanneer ons gaan kyk na die skrifie wat ons nou net gelees het in Johannes, waar Johannes sê, dit is nie, nie, nie ons liefde vir God nie, maar Godse liefde vir ons. Daar die liefde is agape. Weet jy wat is agape liefde? Agape is onvoorwaardelik. Agape is, jy hoef niks te doen nie, God is net lief vir ons is net God wat kan agape. Ons aardse liefde is die volgende. Wanneer jy een vriend het en jy stierf vir hom een boodskap en hy reageer nie. He, hy het my klaar vergeet. Aardse liefde is is is is gekoppel aan reaksie van die ander persoon af. As jy vriendelik is met my, is ek vriendelik met jou. Dis hier die woord verleel. Maar agape is nie dit nie. Agape is, God verwacht niks terug nie. Verstaan die woord liefde? Liefde gaan nie oor wat ons doen nie, dit gaan oor wat God gedoen het. God is lief vir jou, of jy nou daarvan hou of nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, die liefde van God gaan jou jaag, totdat dit jou krij. Want dit is nie ons liefde nie, dit is Godse liefde. Dis agape. Dit is die liefde wat God vir ons gee. En God, die beste van ons agape liefde, verwacht niks terug nie. Niks nie. Niks nie. Hoe is hy die liefde nie? En ons aardse, en ons, en ons aardse verstaan, verstaan ons, ons verstaan nie die liefde nie. Is precies wat Jandri vanmorgen sê, ons verstaan dit nie. Dis nie in ons begrip nie, want ons verwacht dat, jy is lief vir iemand, as hy vir jou iets doen, as jy terug antwoord, as jy terug reageer. Dis nie Agape nie. Agape sê, ek is lief vir jou. Onvoorwaardelik die liefde van God. God het geweet, daar gaan mense wees wat, sy rug, wat hulle rug op hom gaan draai, nog dan sê ek gee my sien, my enigste sien vir wie ek lief is, gee ek vir die wereld, maak om dood, sit om aan die kruis, slaan om, spieg op om, vloek om, verwerp om. Dis die liefde van God, dis agape God gee hom, want miskien is daar een siel wat sê, Jezus, is my koning, ek is lieverie, en God redt hom, en God maak hom vry, God het geweer, daar gaan mense wees wat, wat, om, wat niks met hom te doen wil en nie, en nogthans, nogthans, sê, vat my sien, agape, nie verleeuw nie, Verleu liefde gaan daar oor. Jy geef vir my, ek geef vir jou. Jy is vriendelik met my, ek is vriendelik met jou. Dis menslike liefde. Agape kom net van God af. Dis net God wat so kan lief heen. Mens kan nie so lief heen nie. Dis awesome. Dis won, Hierdie liefde is onbeskryflik. Mag jy die agape liefde van God in die leven ervaar. Nie omdat jy of ek dit verdien het nie. Ons het niks gedoen om dit te kry nie. Niks nie. As die Heere wil, gaan ons volgende week verder oor hierdie onderwerp praat. Die liefde van God. Dat is nog so baie om te sê. Want die liefde van God is onbegrypelik onverstaanbaar, kom ons sluit ons oor, ek wil graag vir ons bid, Vader, wat kan ons sê vanmorgen? Wanneer ek aan die skrif dink, en ek dink aan die skrif, en dan staan ek verstom, ek het nie woorde vanmorgen in my God, ek het nie woorde nie, want ek verstaan nie vanmorgen hier die liefde nie. Ek verstaan dit nie vanmorgen nie. In ons aardse context bestaan dit nie. bestaan nie. Maar ons eer hier vanmorgen, dat hy met ons als mense bemoeienis maak, dat hy so lief is vir ons, dat hy bereid is om vanmorgen vir een oomblik in hier die gemeente, in hier die oomblik by elkie van ons stil te staan. Help ons, Heere, dat ons hier die agape liefde van jy sal ervaar in ons leven, want dit verander ons leven. Ons eer die vanmorgen daarvoor, in Jezus naam. Die boodskap waarna jy pas geluister het, is dier pastoriaan Bota van die AGS Lighuis in Nysna aangebied. Ons vertrou dat jy dit leersaam gevind het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 Ja is die een wat verstaan wat verstaan Ja is die wat verstaan